vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarelor pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.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 ca să lucreze pământul, ci un abor se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise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 unde se găsește aur? Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și Bedelion și piatră de onix. Numele reului, al doilea, este Gihon. El înconjura toată țara Cuş. Numele celui de-al treilea este Hidichel. El curge la răsărântul Asirei. Al patrulea reu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat om și l-a așezat în grădina Edenului.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 voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul lui a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, Blestemat este acum pământul din precina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spinci și pălămidă să-ți dea și să îmânci. mănânci iarbă de pe câmp. În sudarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărânești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus numele nevestei sale Eva.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 Dacă faci bine, vei fi primit, însă dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, însă tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis lui său Abel, Haide să ieșim la câmp. Însă pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain,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 să nu-ți mai dea bogăția lui Pribeag și fugar să fi pe pământ Cain a zis Domnului pedepsa mea este prea mare ca să o pot suferi Iată că tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului Iar eu trebuie să mă ascund de fața ta Și să fiu pribeag și fugar pe pământ Și oricine mă va găsi Mă va omorâ Domnul i-a zis Nici de cum Ci dacă va omorâ cineva pe Cain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 Numele fiului său, Enoch. Enoch a fost tatăl lui Irad. Irad a fost tatăl lui Mehuel. Mehuel a fost tatăl lui și Metușel a fost tatăl lui Lameh. Lameh a luat două neveste. Numele unu era Ada și numele celălalt era Țila. Ana a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzez vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Cila de partea ei, a născut și ea pe Tubalcain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubalcain era Naama. Lamea a zis nevestelor sale, Ada și Cila ascultați glasul meu. Nevestele lui mea, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea,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 de 905 ani, apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalalel. După nașterea lui Mahalalel, Cainan a mai tăit 840 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Mahalalel a născut pe Jared.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 La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând, Acesta ne va mângâia pentru o și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ. Pe care l-a domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fice. Toate zilele lui Lameh au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe la vârsta de 500 de ani a născut Pesem, Ham și afet. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fie lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci, Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pur în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. și erau pe pământ în vremurile acela,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 Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Însă Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihanit și fără pată.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 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Fiindcă au umplut pământul de silnicie, iată, am să-i împreună cu pământul. Făți o corabie din lemn de gofer, ciparos. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă.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 Ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Însă cu tine fac un legământ. Să intri în coirabie, tu și fii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în coirabie, tu și fii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine.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 Și tu iați din toate bucatele care se mănâncă și faci merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Domnul, Dumnezeu. Domnul a zis lui Noe: Intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără pe înaintea mea, în neamul acesta de oameni.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 Din pecina apelor potopului. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, au intrat în curăbă la Noe două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe. După cele șapte zile au venit apele potopului pe pământ.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 Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți care sunt sub cerul întreg au fost acoperiți de ele. Cu 15 coți s-au înălțat apele deasupra munților care au fost acoperiți și a pierit orice făptuire care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se tărea pe pământ și toți oamenii. Tot ce era suflă, tot ce avea suflare de duh, de viață, nări, tot ce era pe pământ uscat a murit. Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. Apele au fost mari pe pământ 150 de zile.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 După 150 de zile, apele s-au micșorat. În luna 7, în ziua șaptea a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. Apele au mers căzând până în luna zecea. În luna zecea, în ziua 1 a lunii, s-au văzut vârfurile munților. După 40 de zile, Noi a deschis fereastra corabiei pe care o făcuse.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 Noi a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. A mai așteptat apte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noi a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului. Însă porumbelul nu s-a mai întors la el. În anul 601, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele se caseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabii, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în a 27-a zi a lunii, pământul era uscat de tot. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis: Ești DIN CORABIE.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 Și noi a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastul să și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate teritoarele, toate păsările, tot ce se mișca pe pământ după soiul lor, au ieșit din corabie. Noi a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a dus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut, și Domnul a zis în inima lui.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 Și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. S-a puce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăra cerului și tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mari. Vi le-am dat în mâinile voastre. Tot ce se mișcă și ce are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Nu mai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. Că voi cere înapoi sângele vieților vaste. Îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă vă cineva sângele omului,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 Și Dumnezeu a zis, iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi, și între toate viețuitoarele care sunt cu voi. Pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge norii deasupra pământului, Curcubeul se va arăta în nor. și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor, și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe, Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ. Fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și afet. Ham este tatăl lui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii ai lui Noe și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. Noi a început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 Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canaan să fie robul lor. Noe a trăit, după potop, 350 de ani. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani, apoi a murit. Iată spița neamului fiulor lui Noe, Sem, Ham și Iafet. După potop, li s-au născut fii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 Fii lui Ham au fost Cuş, Mitzain, put și Canaan. Fiii lui Cuş, Seba, Havila, Sabta, Raema și Sapteca. Fiii lui Raema, Seba și Dedan. Cuş a nascut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice, Ca Nimrod viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad, Kalne și țara și Near. Din țara aceasta a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Erehobot, Ir, Kalah și Iresen, între Ninive și Kalah. Era aceasta este cetatea cea mare. Mistraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, Patrosimi, Kasluhimi, din care au ieșit și pe caftorimi. Canaan a născut pe Sidon, întâi lui născut, și pe het, și pe ebusiți, pe amuriți, pe ghirgasiți, pe heviți, pe architiți, pe simiți, pe Arvadiți, pe temariți, pe hamațiți. În urmă, familiile cananiților s-au împrăștiat. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mers pe Ghirar, până la Gaza și cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim până la Leșa. Aceștia sunt fii lui Ham după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui afet i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elam, Așur, Arpakshad, Lud și Aram. Fiii lui Aram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 Căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la 2 ani după Potop. După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit 500 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 35 de ani, Arpacșad a născut pe Shelah. După nașterea lui Shela, Arpacşad a mai trăit 400 de ani și a născut fi și fiice. La vârsta de 30 de ani Şelah a născut pe Eber. După nașterea lui Eber, Shela, a mai trăit 403 ani și a născut fi și fiice. La vârsta de 34 de ani Eber a născut pe Peleg. După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit 430 de ani și a născut fi și fiice. La vârsta de 30 de ani Peleg a născut pe Reu.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 Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca. Fica lui Haran, tatăl Milcai și Iscăi. Sarai era sterpă, n-avea copii deloc. Tera a luat pe fiul său Avram și pe lot fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai Norosa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din ur, din Caldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Tera au fost de 205 ani și Tera a murit în Haran. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din ordenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare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 aceasta este nevasta lui. Și pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogute, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din picina ta și sufletul meu să trăiască datorităție. Când a ajuns avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujba și cei mai de fronte ai lui Faraon au văzut-o și ei au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-au primit bine din picina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, rob și roabe, măgărițe și cămile. Însă Domnul a lovit cu mare urgie pe Faraon și casa lui din picina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta?"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 oi și corturi. Și ținutul acela nu e încăpea să locuiască împreună, că averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între pozitorii vitelor lui Avram și pozitorii vitelor lui Lot. Canaaniții și ferăsiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine." Și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine despartă-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga." ce a ridicat ochii și a văzut că toată câmpie Iordanului era udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora,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 Împotriva Domnului. Domnul a zis lui Avram, După ce s-a despărțit lot de el, Ridică-ți ochii și, din locul în care ești, Privește spre miază noapte și spre zi, Spre răsărit și spre apus. Căci toată țara pe care o vezi, Că ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța, ca pulbera pământului de mare, așa că, dacă poate sămânța ta, va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ce ți o voi da. Avram și-a ridicat corturile și a venit de-a locuit lângă stejarii lumamere care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Pe vremea lui An-Rafel, împăratul Elasarului, al lui Chedorlaomer, împăratul Elamului și a lui Tidal, împăratul Goimului. S-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorii, cu șineab împăratul Admei, cu Șemeab, împăratul Seboimului și cu împăratul Belei sau Soarului. Aceștia, din urmă, s-au adunat cu toții în Valea Sidim, adică Marea Sărată. Timp de 12 ani se răsupuși lui Chedur la Omer și în anul al 13-lea s-au răsculat. Însă în anul al 14-lea Chedur la Omer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaim, la Așterot, Carnaim, Pezuzim, pe la Ham, Peemim, la Șave, Chiriataim,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 împăratul Belei sau Țoarului și s-au șezat în linie de bătaie împotiva lor, în Valea Sidim, și anume, împotiva lui Chedor Omer, împăratul Elamului, împotriva lui Tidal, împăratul Goimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinarului și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului, patru împărați, împotriva a cinci. Valea Sidim era acoperită cu fântân de zmoală Împăratul Sodomei și împăratul Gomorii au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit pe munte. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și gomorei, și toate merindele lor și au plecat. Au luat și Pelot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și-a dat deștire lui Avram, evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamere. A muritul fratele lui Escol și fratele lui Aner, care o legătură de pace cu Avram. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 380 din cei mai viteși slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărația aceea până la Dan.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 Împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. Melchizedec a binecuvântat pe Avram și a zis, Binecuvântat să fie Avram!" De Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe și tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodome a zis lui Avram, dăm oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, Ridic mâna către Domnul Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Și jur că nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fier de ață, nici măcar o de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Afară de ce am mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine,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 Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri." Și a zis, Așa va fi semânța ta." Avram a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i-a mai zis, Eu sunt Domnul care te-a scos din ur, din caldeia,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 După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut prin dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis Seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume, țara cheniților. A cheniziților, a cadmoniților, a hetiților, a ferziților, a refaimiților, a amoriților, a cananiților, a ghirgasiților și a ebusiților. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o rabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, Iată, domnul m-a făcut starpă, intră-te rog la raba mea.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 El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care vorbise. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Pe ce a zis, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea, fântâna aceea s-a numit fântâna acelui viu care mă vede. Ea este între Cades și Bared. Agar a născut pe Avram, lui Avram un fiu, și Avram a pus numele pe care i-a născut Agar, numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael.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 Să păzești legământul meu, tu și sămânțata după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi, și sămânțata după tine. Tot ce este departe bărbătească între voi să fie tăiat în jur. Să vă tăiați în în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi.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 Un copil de parte bărbătească în împrejur în carnea perpuțului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său. A călcat legământul meu. Dumnezeu a zis lui Avram să mai chem Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea, da, o voi binecuvânta și ea va fi mama multor neamuri. Neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor și din ea. Avrem să aruncă cu fața la pământ și a râs că ce a zis în inima lui, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani. Și să mai nască oare Sara la 90 de ani. Și Avram a zis lui Dumnezeu, să trească Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat, va tea Sara va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic, pentru semânța lui după el. Însă și cu privire la Ismael te-am ascultat, iată.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 Avram și fiul său, Ismail, au fost tăiați în jur chiar în ziua aceea. Și toți oamenii din casa lui, rob născuți în casa lui sau cumpărați cu bani de la străini, au fost tăiați în jur împreună cu el. Domnul îi la stejare lui Mamere, pe când Avram ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii.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 Deci a fost frică, însă el a zis, ba da, ai râs. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci domnul a zis, să ascund eu oare de Avram, ce am să fac? ce Avram va ajunge negreșit un și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și ca să lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum. Să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Însă Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis. Vei tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni.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 dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pecina lor. Avram m-a luat din nou cuvântul și a zis, Iată, am îndrăznit să vorbesc domnului eu, care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi cinci. Pentru cinci, vei nimici tu oare toată cetatea? Și domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni." Avram i-a vorbit mai departe și a zis Poate se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni." Și Domnul a zis Nu voi nimici pentru cei 40." Avram a zis Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni." Și Domnul a zis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 Și Domnul a zis, nu o voi nimici pentru cei zece oameni buni. După ce a ispravit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat. Și Avram s-a întors la locuința lui. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot și dea la poarta a Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat. le a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ.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 Iar pe oamenii care erau la ușa casei, i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Bația ceea auzis lui Lot, pe cine mai e aici? Giner, fii și fiice și tot ce ai încetat, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mai mare plângere înaintea Domnului. Împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis domnul, ca să-l nimicim? Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care lua sără pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el. Ieșiți? Din locul acesta, căci domnul are să nimicească cetate. Însă ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crepat de ziua, îngerii au... Stărui deloc, zic cât, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două ofice care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetății. Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, și Domnul voia să-i cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce l au scos afară, unul din ei a zis, Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprește în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, ca să nu pieri. Lot le-a zis, Oh, nu, Doamne! Iată că am căpătat trecere înaintea ta și a iertat mare îndurare față de mine, păstrând mi viața. Însă nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo. Este așa de mică. Și să scap cu viață. Și el a zis, iată că îți fac haterul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numai țoar. Răsărirea soarelui pe pământ când a intrat Lot în țoar. Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomorra, pucioasă și foc de la Domnul din cer. nimici cu desăvârșire cetățile acelea, toate câmpia și toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi, dis de dimineață, și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a pe priviele spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum, ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a dus aminte de Avram și-a scăpat pe loc din mijlocul prăpădului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 El este tatăl moabiților din ziua azi. Cea mai tânără a născut și ea un fiu, cărea i-a pus numele Ben-Amin. El este tatăl amuriților din ziua azi. Avram a plecat de acolo în țara de zi. S-a așezat între Cades și Șur și a locuit ca străin în Gherar. Avraham zicea despre Sara, nevastă sa, Este soară mea.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 Știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce nu am îngăduit să te atingi de ea. Acum, dă omului sta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Însă dacă nu o vei da înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce ai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 Ai făcut față de mine lucruri care nu te beau nici de cum făcute. Și abimele a zis lui Avraham, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Avraham a răspuns. Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și ca să mă omoare din picina nevestei mele. De aceea, este adevărat că este sora mea, fica tatălui meu.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 Abimelec a zis, Iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Și Sare i-a zis, Iată, dau fratelui tău o mie de arginți, aceasta să-ți fie o dovadă de cinste față de toți cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Avraam s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască, fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din picina Sarei, nevasta lui Avraham. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese sarei, și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată. Și-a născut lui Avraam un fiul la bătrânețe, la vremea hotărâtă, despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram a pus fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara, numele Isaac. Avraam a trăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de opt zile, cum îi poruncise Domnul.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 Din pecina fiului său. Însă Dumnezeu, a zis lui Avram, să nu te măhnești de cuvintele acestea, din picina copilului și din picina roabei tale. Fă să are tot ce îți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Însă și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care i l a dat Agarii și i l a pus pe umăr. I-a dat și copilului și i-a dat drumul. I-a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a ispevit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în față la lui la o mică depărtare de el Ca la o aruncătură de arc Că zicea ea Să nu văd moartea copilului A șezut dar în fața lui la o parte A ridicat glasul și a început să plângă Dumnezeu a auzit glasul copilului Și îngerul lui Dumnezeu A stigat din cer pe agar și a zis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 Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustia Paran, și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. În vremea aceea, abimelec, însoțit de picol, căpeteniau știrii lui, a vorbit astfel lui Avram: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Jură-mi acum aici, pe numele lui Dumnezeu,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 Abimelec a răspuns Nu știu cine a făcut lucrul acesta Nici tu nu mi-ai dat de știre Și nici eu nu aflu decât astăzi Și Avram a luat oi și boi Pe care i-a dat lui Abimelec Și a făcut un legământ cu el Amândoi Avram a pus deoparte șapte mielușele din turmă Și Abimelec a zis lui Avram ce sunt aceste șapte melușele pe care le-ai pus deoparte? El a răspuns, trebuie să primești din mâna mea aceste șapte melușele, pentru ca să-mi slujească de mărturie, că am săpat fântâna aceasta. Iată de ce locul acela se numește Be'er Sheba, căci acolo și-au jurat ei credință unui altuia. Astfel au făcut ei legământ la Be'er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 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis, Avraame, iată-mă, ai răspuns el. Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adul l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus au pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit pe locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slugilor sale, Rămâneți aici cu măgarul.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 Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să junge pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cero și a zis, Avrame, Avrame!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 te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume castelele cerului și canisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. De ce? Pentru că a ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la sugile sale și s-a sculat și-au plecat împreună la Berșeba, căci Avraam locuia la Berșeba. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam, iată Milca a născut și ea copiii fratelui tău Nahor, și anume pe Uț, întâi s-au născut pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatălui Aram pe Cheșed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Ildaf, pe Betuel. Betuel a născut pe Rebecca. Aceștia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. Țiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea pe Debah, Gaham, Tahaș și Maaca. Viața sa a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții sarii. Sara a murit la Chiria Tarba, adică Hebron, în țara Canaan și Avram a venit să-și lască pe Sara și să o plângă. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi în ogor ca loc de îngropare la voi." ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Fiul lui a au răspuns astfel lui Avram, Ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngropă-ți moarta în cel mai bun din mormintele noastre. Niciunul din noi nu te va opri să-ți îngrop moarta în mormântul lui. Avram s-a sculat și s-a aruncat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 Ți le în fața fiilor norodului meu și îngroapă moarta. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării și a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului țării. Ascultați-mă, te rog, îți dau prețul ogorului, primește-l de la mine și îmi voi îngropa moarta în el. Și Efron a răspuns astfel lui Avram: Domnul meu, ascultă-mă O bucată de pământ de 400 de siclii de argint Ce este aceasta între mine și tine? Îngrapus dar moarta Avram a înțeles pe Efron Și Avram a cântărit la Efron prețul cumpărării Despre care vorbise în fața fiilor lui Het 400 de siclii de argint Care mergeau la orice negustor Ogorul lui Efron din Macmela, care este față față cu mamere, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur în pe jur, au fost întărite astfel ca moșia lui Avram în fața fiilor lui Het și tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. De aceea, după aceea, Avram a îngropat pe starea nevastă sa,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 și prin aceasta voi cunoaște că te-ai înduirat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadrea pe umăr Rebecca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avusese legătură cu ea.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 Îndreptat în casa fraților stăpânului meu Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă Ce le-a întâmplat Rebeca avea un frate numit Laban Și Laban a alergat afară la omul acela, la izvor Văzuse veriga și brățările în mâinile surorii sale Și auzise pe sără sa Rebecca, spunând Așa mi-a vorbit omul acela a venit dar la omul acela care stătea lângă Cămilă la izvor și a zis, Vino, binecuvântatul domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru Cămilă. Omul a intrat în casă. La ban a pus să descarce Cămilele, a dat paie și nutreț Camilelor și a adus apă pentru spălatul picioarelor omului aceluia,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 Rob și rabe, cămile și măgari. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat tot ce are el. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis: Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniților în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu. Eu i-am zis stăpânului meu, poate că femeia n-ar să vină să mă urmeze. Și el mi-a răspuns, Domnul înaintea căruia, umblu, va timete pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu, o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. Vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci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 Puțină apă din vadra ta, și care îmi va răspunde: Be tu însuți și voi da de băocică, milă tale, fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit Tot Domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a de vorbit, în inima mea, iată că a ieșit Rebecca cu vânătoarea pe umăr. S-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: „Dăm să beau, te rog. Ea s-a grăbit, și a plecat vadra deasupra umărului și a zis: Bea și voi da de băut și camilelor tale. Am băut. Și a dat de băut și camilelor mele. I-am întrebat-o și am zis: A cui fată ești? I-a răspuns: Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și a Milcăi. I-am pus veriga în nas și brațele la mâini. Apoi am plecat capul.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 Au chemat dar pe Rebecca și au zis: Vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lui Rebecca să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebecca și au zis: O, sora noastră, să ajungi mama mii de zeci de mii din sămânța ta să stăpânească cetățile vreșmașilor tăi.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 Și-a zis robului, Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, Este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisi lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac s-a dus și a luat-o pe Rebeca în cortul mamei sale Sara. A luat-o pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Avraam a mai luat o nevastă numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimram, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și pe Șoar. Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Așurimi, Letușimi și Lemumimi. Fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Abida,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 Acolo au fost îngropați Avram și nevastă sa Sara. După moartea lui Avram, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna la Haeroi. Iată spița neamului lui Ismael, fiul lui Avram, pe care născut se lui Avram egiptean ca Agar, roaba Sarei. Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor. Nebaiot, întâi născut al lui Ismael, chedat,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 Isaac s-a rugat domnului pentru nevastă sa, pe era stearpă, și domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebecca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, Dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată?" S-a dus să întrebe pe domnul. Și domnul i-a zis, Două neamuri sunt în pântecele tale."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 Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și sau i-a zis lui Iacov, dă te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis,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 Apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotită sau dreptul de întâi născut. În țară a venit o foamete, afară de foametea din care fusese pe vremea lui Avram, Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis, Nu te pogorâi în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune.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 Care pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut. A păzit poruncile mele, ori mele și legile mele. Astfel, Isaac a rămas la Gerar. Când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el ziceam: este sora mea, căci îi era frică să spună că este nevastă sa,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 Cum ai putut zice, e sorme. mea? Isaac i-a răspuns, am zis așa, ca să nu mor din pecina ei. Și Abimelec a zis, ce n ai făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din norod să se culce cu nevastă ta și ne-ai fi făcut vinovați? Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod.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 unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram Și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac a mai săpat în vale și i-au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând, Apa este a noastră. Și a pus fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar s-a făcut gulceavă. Deci eu au numit-o Sitma. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, și-au numit-o Rehobot. Căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pecina robului meu, Avraam. s a zidit acolo în altar. A chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Abimele a venit din Gerar la el cu pietenul său, a huzat și cu picol căpeteniu lui. Isaac le-a zis, Pentru ce veniți la mine, voi, care m-au și care m-ați izgonit de la voi? Eu răspuns, Vedem la murit că Domnul este cu tine, de aceea zicem să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un jurământ cu tine. Anume, jură că nu le vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu, acum, ești binecuvântat de Domnul." Isaac le-a dat un ospăț și a mâncat și-au băut. S-au dis de dimineață și s-au legat unul de altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace.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 El au fost o pecină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau fiul lui cel mai mare și i-a zis, Fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac a zis, iată că am îmbătrânit. Și nu știu, ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți tolba și arcul, du-te la câmp și adun vânat! Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și adun să mănânc ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Rebecca a ascultat ce spunea Isaac fiului său, Esau, și sau, și s-a dus la câmp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 voi face să vină peste mine blestemul. Mama s i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de a dumii. Iacov s-a dus, de a luat și a dus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urma, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui sau fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă și l a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea, iezilor, mâinile și gâtul care erau fără păr. Și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis, Tată, iată-mă, a zis Isaac.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 Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacovă a răspuns, eu sunt. Isaac a zis, adum să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul nostru să te binecuvânteze. Iacov i-a adus și el a mâncat. I-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său, Isaac, i-a zis, Apropie-te de și sărută-mă, fiule. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis, Iată mirosul fiului meu, care este ca mirosul unui câmp, pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu și grăsimea pământului, greu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroadele și neamurile să se închină înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie urcine te va blestema. Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov de la tatăl său, Isaac, când fratele său, sau s-a întors de la vânătoare. A făcut și el o gustoasă, pe care a adus-o tatălui său și a zis tatălui său, Tată, scoalete! te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 De aceea să rămână binecuvântat. Când auzite sau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de amărăciune, și a zis tatălui său: Binecuvântează-mă și pe mine, tată! Isac a zis: Fratele tău a venit cu Vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis: Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Isaac a răspuns și a zis lui sau: iată, l-am făcut stăpân peste tine și i-am dat ca slujitori pe toți frații lui. L-am înzestat cu grâu și vin din mărșug. Ce mai pot oare pentru tine, fiule? E sau a zis tatălui său: N-ai decât această singură binecuvântare, tată! Binecuvântează-mă și pe mine, tată! Și sau a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său, Isaac, a răspuns și a zis: Iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de răoarea cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău. Însă când te vei răscula, Vei scutura jugul lui de pe gâtul tău." Esau a prins ura pe Iacov din picina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și sau zicea în inima sa, Zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am ucid pe fratele meu Iacov." Și a zis Rebecai cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. iată a atunci de a chema pe Iacov fiul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 pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Rebeca a zis lui Isaac, am scărbit de viață din picina fetelor lui Het. Dacă Iacov a luat o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, din fetele țării acestea, la ce mai este bună viață? Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta. Să nuți ei nevastă dintre fetele Canaan. Scoală-te, du-te la Padamaram în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul cel atotputernic puternic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade.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 s a văzut că Isac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese la Padan Aram ca să-și ia de nevastă de acolo și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta, să nu ție nevastă din fetele lui Canaan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan Aram. s a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac.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 Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni. pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi.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 A luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, și a turnat un de pe vârful ei. A dat locului acelui numele Betel, însă mai înainte cetatea se numea Luz. Iacov a făcut o jurință și a zis, Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Pietra aceasta pe care am pus-o castel de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da.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 Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov i-a zis lui Laban, Nu ți-am slujit, oare, pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu e obicei, să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. sprăvește săptămâna cu aceasta. Și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți șapte ani. Iacov a făcut așa și a isprevit săptămâna cu leia. Apoi, la ban, i-a dat de nevastă pe fica sa Rahela. Și la ban a dat cu roaba, roaba fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat la Rahela, pe care o iubea, mai mult decât pe Lea și a mai slujit la la banalți șapte ani. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era sterpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben. Căci, a zis ea, domnul a văzut mâhnirea mea. Și acum bărbatul meu are să mă iubească negrășit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta, de aceea a pus numele Simeon. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, De data asta bărbatul meu se va alipi de mine, căci a am născut trei fii, de aceea i-a pus numele Levi. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis De data aceasta voi lăuda pe Domnul De aceea i-a pus numele Iuda Și a încetat să mai nască Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov A pizmuit pe sorsa și a zis lui Iacov dă copii. copii, mor, Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu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 de aceea i-am pus numele Dan. Bilha, raba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahel a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit. De aceea i-a pus numele Neftali. Când a văzut Leia că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, rabalei a născut lui Iacov un fiu. Cu noroc, a zis Leia, de aceea i-a pus numele Gad. Zilpa, rabalei a născut un al doilea fiu lui Iacov. Ce fericită sunt, a zis Leia, căci femeile mă vor numi fericită, de aceea i-a pus numele Asher. Ruben a ieșit odată afară pe vremea seceratului greului și a găsit... Mandragone pe câmp, le-a dus mamei sale, Lea. Atunci, Rahel a zis Lei: le dă te rog, din mandragonele fiului tău. Ea a răspuns: Nu-ți ajunge că mi-ai bărbatul. De vrei să iei și mandragonele fiului meu? Și Rahel i-a zis: Ei bine, poate să se culce cu tine noaptea aceasta pentru mandragonele fiului tău. era pe când se întorcea Iacov de pe câmp, Lea i-a ieșit înainte și i-a zis La mine ai să vii, că te-am cumpărat cu dragonele fiului meu Și noaptea aceea s-a culcat cu el Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp Lea i-a ieșit înainte și a zis La mine ai să vii, că și am cumpărat cu dragonele fiului meu Și noaptea aceea ea s-a culcat cu el Dumnezeu a ascultat pe Lea care a rămas însărcinată Și a născut lui Iacov al cincilea fiu le a zis, mi-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea, de ce a pus numele Isahar. Le a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea lui Iacov. le a zis, frumos, dar mi-a dat Dumnezeu. De data aceasta bărbatul meu va locui cu mine, căci i am născut șase fii, de ce i-a pus numele Zabulon. În urmă a născut o fată, care i-a pus numele Dina. Dumnezeu și-a dus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, Mi-a luat Dumnezeu o cara și a pus numele Iosif, zicând, Domnul să-mi mai adauge un fiu. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a luat lui Laban, i-a zis lui Laban, lasă-mă să plec. Ca să mă duc acasă în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut." La bani a zis, Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește. Văd bine că Domnul m-a binecuvântat din picina ta. Hotărăște-mi simbria ta și ți-o voi da." Iacov i-a răspuns, Știu cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine."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 Am să pun deoparte din noi orice miel sein și pestriți și orice miel negru, și din capre tot ce este pestrit și sein. Aceasta să fie simbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea. De acum încolo, când ai să visăm, vei simbria tot ce nu va fi sein și pestriți între capre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 o depărtare de trei zile de drum între el și Iacov și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan. A despuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeața care era pe nuiele. Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jgheaburi, în adăpători sub ochii oilor care veneau să bea. Ca atunci când vor veni să bea, să zămislească. Oile zămisleau, uitându-se la ele și făceau miei bălțați, seini și pestriți. Iacov despărțea miei aceștia și abătea fețele oilor din turma lui Laban, către cele seine și bălțate, și a făcut astfel turme deosebite pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. Ori de câte ori se înfierbântau oile, cele mai tari, Iacov punea ele în jgheaburi sub ochii oilor, ca ele să zămizlească, uitându-se la nuiele. Când oile erau slabe, nu punea nuielele, așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari, pentru Iacov. Omul acela s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult, a avut multe turme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 Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Și tatăl vostru m-a înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simberea. Însă Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Ci când zicea el, mie pe pestriți să fie simberea ta. Toate oile făceau, mie pe pestriți. Și când zicea, mie-i să fie simbiata. ta. Toate uile făceau miei bălțați. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că țapi și berbecii care săreau pe capre și pe oi, erau bălțați, pe streți și seini. Și îngerul Domnului mi-a zis în vis, Iacove, Iată-mă, am răspuns eu. El mi-a zis, ridică ochii și privește. Toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați pe străcii și Că Căci am văzut tot ce ți-a făcut la ban. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere a minte, unde mi-ai făcut o juruință.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 este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și pe nevestele sale călari pe cămile și a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o agonise în Padan și a plecat la tatăl său Isaac în țara Canaan. Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolitatea lui său. Și Iacov a înșelat pe Laban, Arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. A fugit astfel cu tot ce avea. S-a sculat, a trecut în reule ufrat și s-a îndreptat spre muntele Galaad.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 m înșelat și nu mi-ai dat de știre. te deci fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântărilor, în sunetul de timpane și alăută. Nu mi-ai îngreduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, însă Dumnezeu Tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, Ferește-te să spui o vorbă reală, Iacov. Însă acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai fărat Dumnezeii mei? Dreptă spus Iacov a zis lui Laban, am fugit, fiindcă mi-era frică gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Însă să piară acela la care veți vei găsi Dumnezeii tăi. În fața fraților noștri, cercetează și vezi cei la mine din aletale și ia l Iacov nu știa că Rahela-i furase. La a intrat în cortul lui Iacov, în cortul ei, în cortul celor două rabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul ei și a intrat în cortul Rahelei. Rahel a luat se idolii. ei pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. La ban a socotit tot cortul și n-a găsit nimic. Ea a zis tatălui său, Domnul meu, sunteți super. dacă nu mă poți scula înaintea ta, căci mi-a venit rânduia la femeilor. A căutat peste tot, însă nu a găsit idolului. Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban, a luat din nou cuvântul și i-a zis, Care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormănit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici înaintea fraților mei și fraților tăi ca să judeci ei între noi amândoi."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 Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fetele tale și șase ani pentru turma ta și de zece ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraham, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâine goale. Însă Dumnezeu a văzut suferința mea și ostenea la mâinilor mele și ieri noaptea a rostit judecată.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 Iacov a zis fraților săi, strângeți pietre. Și au strâns pietre și au făcut o movilă și au mâncat acolo pe movilă. Laban a numit-o Iegar Sahadur și Iacov a numit-o Galed. Laban a zis, movila aceasta să slujească azi de mărturii între mine și tine. De ce i-au pus numele Galed? Se mai numește și Mițpa, pentru că Laban a zis,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 Iacov a adus o jerfă pe munte și a poftit pe frații lui să mănânce. Ei au mâncat și a rămas toată noaptea pe munte. Laban s-a dis de dimineață și a sărutat nepoții și fetele. I-a binecuvântat. Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locurile acelea numele Mahanaim. Iacov va trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir în zinutul lui Edom. El da poruncă următoare, iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău, Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgar, oi, robi, roabe și timet să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Soli s-au întors înapoi la Iacov și au zis: M-am dus la fratele tău sau, și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Am părțit în două tabere oamenii pe care avea cu el, oile, boii și cămilele. Și a zis, dacă vine sau împotriva uneia din tabere și-o bate, taberea care va rămâne va putea să scape. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și îți voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toate credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu.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 30 de cămile, alăptoare, cu mânjilor, 40 de vaci și 10 taui, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și-a poruncit robilor să -i treceți înaintea mea și lăsați-o o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi părun următoare: Când te va întâlni fratele meu sau și te va întreba: Al cui ești? Unde te duci? Și al cui este turma aceasta dinaintea ta? Să-i răspuns. A robului tău, Iacov, ea este un dar tânis, Domnului meu sau și el însuși vine în urma noastră.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 Omul acela a zis, lasă-mă să plec, și se revarsă zorile. Însă Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci, până nu mă vei cuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu mai... Va fi Iacov, ci te vei chema Israel. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: Spunem, te rog, numele tău. El a răspuns: Pentru ce cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus.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 Dumnezeu a lovit pe Iacov la închieturea coapsei în vână. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în fronte roabele cu copiilor, apoi pe Lea cu copiii ei,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 și s-a cu fața la pământ. Es au zis, Ce de gând să faci cu toată tabera aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns. Văc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu? Și au zis. Eu am din belșug. Păstrează, frate, ce este al tău. Și Iacov a răspuns. Nu, te rog. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. Căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bună voință. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de toate bunătățile și am de toate. Astfel a stăruit de el și sau a primit.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 Tată lui Sihem, cu o sută de chesita. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel, Adică Domnul este Dumnezeul lui Israel. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov. A iubit fata și a căutat să o liniștească. După aceea, Siham a zis tatălui să o I-am de nevastă pe fata aceea. Iacov a aflat că îi necinstise pe fică sa Dina și, fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor.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 Fiul meu, s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, dați-ne-o de nevastă și încuscriți-ne cu noi, voi, dați-ne fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre. Locuiți cu noi, țara, vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământul în ea. Sihem a zis și fraților din, să capăt trecere înaintea voastră, Vă voi da ce-mi veți cere. Cereți-mi, o zestră, cât de mare și cât de multe daruri și voi da tot ce-mi veți zice. Nu mai dați-mi fata de nevastă. Fiul lui Iacov a răspuns și a vorbit cu vicleșugului Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina.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 Însă, dacă nu voiți să ne ascultați și să vă tăiați împrejur, ne vom lua fata și vom pleca. Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era cel mai bine văzut în casa tatălui său. Hamor și fiul lui Sihem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 voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătaască între noi se va tăia în prejur, după cum și ei înșiși sunt tăiați în prejur. Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi. Toți cei ce treceau pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său, Sihem, și toți bărbații au fost tăiați împrejur, toți cei ce treceau pe poarta cetății. A zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii lui Iacov, Simeon și Levi, frații ei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății, care se credea în liniște și au ucit pe toți bărbații.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 Mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea. I-au răspuns: Se convenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă? Dumnezeu a zis lui Iacov: Scoală-te, la Betel, locuiești acolo și ridic acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău sau.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 adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Deborah, doica Rebecai, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia îi s-a pus numele Stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan aram și la binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, însă nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și mulțește te Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați. Voi ieși din coapsele tale. Ție-ți voi da țara pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Dumnezeu s-a înalțat de la el în locul unde îi vorbise. Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu. Un stâlp de piatră, pe care a adus o jerfă de băutură și a turnat un de lemn. Iacov a numit locul unde vorbește vorbise Dumnezeu Betel. Apoi au plecat din Betel și era o depărtare bunicică până la Efrata. când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea. Și în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis. Nu te teme, căci mai ai un fiu. Și pe când își dădea ea sufletul, că își tregea să moară, i-a pus numele Ben-Oni. Însă tatăl său l-a numit Benjamin. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Bethlehem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei, acesta este stâlpul pe mormântul Rahelei, care este și azi. Israel a plecat mai departe și și a întins cortul dincolo de Migdale-Der. Pe când Israel în ținutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, fiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fii lui Iacov erau un număr de 12. Fii ei, Ruben, întiul născut al lui Iacov. Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon, fii Rahelei, Iosif și Benjamin, fii Bilhei, Raba Rahelei, Dan și Neftali, fii Zilpei, Rabalei, Gad și Asher. Aceștia sunt fii lui Iacov, care i s-au născut în Padama Aram. Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, la Mamre, la Chiria Tarba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 Nu le mai putea ajunge din picina turmelor lor. Esau și-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Iată spița neamului lui Esau, Tatele domiților, în muntele Seir. Iată numele fiilor lui Esau. Elifaz, fiul Ladei, nevasta lui Esau. Euel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau.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 Holibamei, fata Anei, fata lui Țibon, nevasta lui Esau, ea a născut lui Esau pe Euș, ea el și Core. Iată căpetenile semețiilor ieșite din fiii lui Esau, iată fiii lui Efaz, întâi a lui Esau, căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Zefo, căpetenia Chehaz, căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalek. Aceștia sunt căpetenile ieșite din Elifaz, în țara Edom. Aceștia sunt fiii Adi. Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau. Căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Shama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpetenile ieșite din Reuel, în țara Edom. Aceștia sunt fiii Basmati, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibami, nevasta lui Esau. Capetenia Eus, capetenia Ialam, capetenia Core, aceștia sunt capeteni ieșite din Oholibama, fata Anei Nevastă lui Esau. Aceștia sunt fiii lui Esau și acestea sunt capeteniile semețiilor lor. Esau înseamnă Edom. Iată fiii lui Seir, Horitul, vechi locuitori ai țării: Lotan, Șobal, Tidon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan. Aceștia sunt căpetenile horiților fiei lui Seir din țara Edom. Fie lui Lotan au fost hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. Iată fiii lui Șobol. Alvan, Mahanan, Elbal, Șefo și Ona. Iată fiei lui Țibon. Aia și Ana. Ana aceasta a găsit izvoare calde în pustie când păștea măgări lui său Țibon. Iată fiei lui Ana. Dishon și Oholibama, fata lui Ana. Iată fii lui Dișon, Hemdan, Eșban, Itran și Keram. Iată fii lui Ețer, Bilham, Zaavan și Akan. Iată fii lui Dișan, Huz și Aran. Iată căpetinile horiților. Căpetinia Lotan, căpetinia Șobal, căpetinia Tidon, căpetinia Ana, căpetinia Dișon, căpetinia Ețer, căpetinia Dișan. Aceștia sunt capeteinile horiților, capeteinile pe care le-au avut în țara lui Seir. Iată împărații care au împărățit în țara Edom, înainte de a împărăți un împărat peste copiii lui Israel. Bela, fiul lui Beor, a împărățit peste Edom și numele cetății lui era din Haba. Bela a murit și în locul lui a împărățit Iobab, fiul lui Zerah din Boță. Iobab a murit și în locul lui a împărățit Husham din țara Temaniților. Huşam a murit și în locul lui am împărățit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. Hadad a murit și în locul lui am împărățit Samla din Masreca. Samla a murit și în locul lui am împărățit Saul din Erehobot, Perul. Saul a murit și în locul lui am împărățit Baal Hanan, fiul lui Agbor. Baal Hanan, fiul lui Agbor, a murit și în locul lui am împărățit Hadar. Numele cetății lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabel, fata lui Matret, fata lui Mezahab. Iată numele căpetenilor ieșite din Esau, după semețiile lor, după ținuturile lor și după numele lor. Căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Etet, căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, căpetenia Chehaz, căpetenia Teman, căpetenia Midbar. Căpetenia Magdilei, căpetenia Iram, iar acestea sunt căpetenile lui Edom, după locuințele lor, în țara pe care o aveau. Acesta este sau tatăl Edomiților. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la versă de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți ai săi, pentru că îl născuse la bătenețe și a făcut o haină striță. Frații lui când au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți, au început să-l urească. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorit fraților săi care l-au urât și mai mult. El a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor, în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare. Iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, „Dar nu mai să împărțești tu peste noi, Doar nu să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din picina viselor lui și din picina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l a istorisit fraților săi. El a zis, Am visat? Un vis. Soarele, Luna și 11 stele s aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istoricit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis. Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi, să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații să au început să-l pismuiască. Însă tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Izrael a venit la Iosif și i-a zis, frații tăi pască oile la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Izrael i-a zis, du-te. Te rog, te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși, dacă oile sunt bine și adumi vești." trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când de pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, Ce cauți?" Caud pe frații mei," a răspuns Iosif. Spunem, te rog, unde paschei ei oile?" Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci i-am auzit, spunând, haidem la dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben a zis, să nu versați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie, și nu puneți mâna pe el Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor Și să-l aducă înapoi la tatăl său Când a ajuns Iosif la felții săi Aceștia l-au dezbrecat de haina lui De haina cea pestriță pe care o avea pe el L-au luat și l-au aruncat în groapă Groapa aceasta era goală Nu era apă în ea Apoi au șezut să mănânce Ridicându-și ochii au văzut o ceată de izmaeliți venind din Galaad, că lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților și să nu punem mâna pe el, că ce este fratele nostru?" Carne, din carnea noastră." Și frații l-au ascultat. La trecerea negustorilor, madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint eliților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis Băiatul nu mai este." Ce mă voi face eu? Eu luat atunci haina lui Iosif și, jungind n țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis lor haina cea pestriță, punând să-i spună, Iată ce-am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, Este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncată. Da, Iosif a fost făcut bucăți și a rupt hainele, și a pus un sac pe coapse, și a gelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, însă el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând, mă voi pogări la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel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 Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a așezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că și el a se făcuse mare și nu-i fusese dată de nevastă. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă pentru că își acoperise fața.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 i a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care îl ai în mână. El i-a dat. Apoi s-a culcat cu ea. Și ea a rămas însărcinată de la el. El s-a scula și a plecat. Și-a scos mai ramă și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. Iuda a trimis iedul prin prietenul său, Adul Amitul, ca să scoate zălogul din mâinile femeii. Însă acesta...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 Ține ce-a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și ne-ai găsit-o. Cam după trei luni au venit și au spus lui Iuda. Tamar, noarta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoteți-o afară, ca să fie arsă. După ce au scos-o afară, Ia a trimis să spună socrului ei, de la omul acela, ale cărui lucruri sunt acestea, am rămas însărcinată. Vezi, te rog, ale cui sunt inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta? Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă nu am dat-o de nevastă fiului meu, șela.” Și nu s-a împreunat cu ea de atunci, căci i-a venit vremea să nască. Iată că în pântecele erau doi gemeni. Și, în timpul nașterii, unul a scos mâna înainte. Moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu zicând, Acesta a ieșit cel din tăi. Însă el a tras mâna înapoi și a ieșit fratele său. Atunci Moașa a zis, Ce spărturi ai făcut? De aceea i-a pus numele pereți. În urmă a ieșit fratele lui, care avea firul roșu la mână. De aceea i-au pus numele Zerah. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, drăgătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la Ismaeliții care l-a dus săra acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine.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 Mai mare, peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pecina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie casă, fie pe câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Iar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip.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 Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis. Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi? Ei au răspuns. Am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif l-a zis.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 trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra, de tot erau tot felul de bucate pentru faraon, prăjituri, coapte în cuptor, chiar și păsările mâncau din coșul meu care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: Iată i talmacirea. Cele trei coșuri sunt trei zile. Peste trei zile faraon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 iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor, nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. După doi ani, faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu Și iată că șapte vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu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 Dimineața, faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istoresit visele lui, însă nimeni n-a putut să le tălmăcească lui faraon. Atunci, mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui faraon, Mi-aduc aminte, astăzi, de greșeală mea.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 Spicele slabe au înghițit pe cele șapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, însă nimeni nu mi l a putut tălmăci. Eu a zis lui Faraon, Ce a visa Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să se facă.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 Fometa aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște Belșugul din țară. Cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul acesta este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum,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 numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraun a zis lui Iosif, Uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraun și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lans de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și stiga înaintea lui. În genunchi, astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și-a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, însă fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul, în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Tafnat Paeneah și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata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 I s-au născut lui Iosif doi fi, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, lui On. Iosif a pus întâiul lui născut numele Manase, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și lui de-al doilea i-a pus numele Efraim, căci a zis el,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 Pogorăți-vă și cumpărați-ne greu de acolo, ca să trăim și să nu murim. Zece frații lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere greu. Iacov nu a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei greu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară. El vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, însă s-a făcut că le este străin.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 Ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei i-au răspuns, nu, domnul meu, robii au venit ca să cumpere hrană. Noi toți suntem fii acelui așom. om, suntem oameni de treabă, iar robii nu sunt iscoade. El a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării.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 Ce ne ne-a făcut Dumnezeu? S-au întors la tatăl lor Iacov, în țara Canaan, și au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei i-au zis, Omul acela, care este domnitorul țării, ne-a vorbit aspru și ne-a luat drepti scoade. Noi i-am spus, Suntem oameni de treabă, nu suntem scoade?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 nu se poate pogorâ împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă ieri s-a întâmplat vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi voi pogorâ perii mei cei albi în locuința morților. Foamea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat greul pe care-l aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor săi, Duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns, Omul acela ne-a spus curat, Să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei, deci, să trimiți pe fratele nostru cu noi, Ne vom pogorâ și îți vom cumpăra merinde. Însă, dacă nu vrei să-l timeți, nu ne vom pogoră, căci omul acela ne-a spus Să nu mai vedeți fața, dacă fratele vostru nu va fi cu voi Izrael atunci a zis Pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului aceluia că mai aveți un frate? i au răspuns Omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis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 Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întorceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi, pe celălalt frate al vostru și pe Benjamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu, au luat darul. Au luat cu ei argint înduit, precum și pe Beniamin. S-au sculat, s-au pogorât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său, Bagă pe oamenii aceștia în casă, ta evite și gătește, Căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut cei i puruncise Iosif și-a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif? Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și-au zis, Ne bagă înăuntru din picina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi, ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. s S-au apropiat de economul casei lui Iosif,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 Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, i-a dat apă de și-au spălat picioarele, a dat și nutreț măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, că ce aflaseră că au să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseră.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 pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odăe și silindu-se să se stăpânească, a zis, Aduceți de mâncare. Au adus de mâncare lui Iosif de o parte, și fraților lui de o parte.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 Însă abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea când i a zis economului său, Scoală-te, alergă după oamenii aceia și, când îi vei ajunge, să le spui, pentru ce ați răsplătit bine cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut și v-ați purtat astfel?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 Domnul meu a întrebat pe robi săi, zicând, Mai trăiește tatăl vostru sau mai aveți vreun frate?" Și noi am răspuns domnului meu, Avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrâneța lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de aceeași mamă. El a rămas singur și tatăl lui îl iubește." Tu ai spus robilor tăi,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 Tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de suflet, căruia este nedezlipit sufletului lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților pătrânețile robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu,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 Acum, nu vă întristați și nu fiți măhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, mă temes Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt doi ani de când bântuie foame în țară și încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu mă a înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printre o mare izbăvire. Așa că nu voi mă aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă la tatăl meu și spuneți Așa a vorbit fiul tău Iosif." Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în Ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fii tăi și fii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete, și astfel.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 Le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Benjamin i-a dat 300 de sicle de argint și 5 haine de schimb. Tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu tot ce era mai bun în Egipt, și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi, care au plecat, și le-a zis: să nu vă certați pe drum! Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov. Și au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmăiește toată țara Egiptului. Însă inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu îi credea. Când i-au istoresit însă tot ce le spusese Iosif,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 A luat cu el în Egipt pe fii lui, și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiice fiilor lui și pe toată familia lui. Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt. Iacov și fiii lui. Întâiul născut al lui Iacov, Ruben. Fiii lui Ruben, Enoch, Palu, Hetzrod și Carmi. Fiii lui Simeon, Emuel, Iamin. Ohad, Iachim și Țohar și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită. Fii lui Levi, Gershon, Kehat și Merari. Fii lui Iuda, Er, Onan, Shela Pereț și Zarah. Dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. Fii lui Pereț au fost Hezron și Hamul. Fii lui Sahar, Tola, Puva, Iov și Shimron. Fii lui Zabulon, Sered Elon și Ahleel. Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacovlea în Padan Aram împreună cu fică Sadina. Fii și fiicele lui alcătuiau în totul 33 de inși. Fiii lui Gad, Tifion, Hagi, Shuni, Ețbon, Eri, Arodi, Areeli. Fiii lui Asher, Himna, Ijva, Ijvi și Beria și Serah, sora lor, și fiii lui Beria, Heber și Machiel. Aceștia sunt fii zilpei pe care o dăduse la ban fetei salelea. Pe aceștia a născut ea lui Iacov în total 17 inși. Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov, Iosif și Beniamin. Lui Iosif i s-au născut în Egipt Manase și Efraim pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul Ion. Fiul lui, lui Benjamin, Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ehiroș, Mupmin, Hupim și Ard. Aceștia sunt fiii Rahelei pe care a născut lui Iacov, în totul 14 inși. Fiul lui Dan, Hushim. Fiul lui Neftali, Iahtzel, Guni, Iețer și Shilem. Aceștia sunt fiii Bilhei, pe care au dăduse la ban fetei sale, Rahela, și pe aceștia a născut ea lui Iacov, în totul șapte inși. Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. Și Iosif avea doi fii care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt,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 Acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața, și tu și tot mai trăiești. Eu a zis fraților săi și familiilor tatălui său, Mă duc să înștiințez pe Faraon și să-i spun, Frații mei și familia tatălui meu care era în țara Canaan au venit la mine. Oamenii aceștia sunt păstori, căci cresc vite,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 după numărul copiilor, nu mai era pâine în toată țara, căci foamea era foarte mare. Țara Egiptului și țara Canaanului tânjau din picina foametei. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului, în schimbul greului pe care îl cumpăra oamenii și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui faraon.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 În stăpânirea Domnului nostru Nu mai rămân înaintea Domnului nostru Decât trupurile și pământurile noastre Pentru ce să murim sub ochii tăi Noi și pământurile noastre Cum ne împreună cu pământurile noastre În schimbul pâinii Și vom fi ai Domnului nostru Noi și pământurile noastre Dă-ne sămânța să semănăm Ca să trăim și să nu murim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 La vremea roadelor veți da a cincea parte lui Faraon, iar celelalte patru părți vă voi rămâne vouă ca să semănați ogoarele o goarele și să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Eu zis, tu ne-ai scăpat viața, să căpătăm trecere înaintea Domnului nostru și vom fi robe lui Faraon. Iosif a făcut din aceasta o lege,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 de aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și s-o îndrepte pe al lui Manase. Și Iosif i zis tatălui său, Nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui." Tata a Navrod, ce a zis? Știu, fiule, știu, și el va ajunge un popor, și el va fi mare, însă fratele lui cel mai mic." Va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceață de neamuri. El a binecuvântat în ziua aceea și a zis, Numele tău îl voi întrebuința. Izraeliții când vor binecuvânta, zicând, Dumnezeu să se poarte cu mine așa cum s-a purtat cu Efraim și Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Izrael a zis lui Iosif,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 în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați! Fii ai lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârgătoriei mele, întâi în vrednicie și întâiul în putere, Navalnică apele, tu nu vei mai avea întâietate,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 Însă arcului a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul, stânga lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țâților și ale pântecelor mamei. Binecuvântările tatălui tău, întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, iar seara par de prada răpită. Aceștia sunt toți cei ce-al cele 12 semenții ale lui Israel. Și aceasta sunt lucrurile pe care le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. L-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.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 Acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui. Acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui. Și acolo am îngropat eu pe Lea. Ogurul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het. Când a pe Iacov de dat, porunci fiilor săi și-a tras picioarele din pat și și-a dat duhul. Și a fost adăugat la poporul său. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a săratat. A poruncit doctorilor, care erau în slujba lui, să îmbalsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbalsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbalsămarea lui. Și egiptenii l-au plâns.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 Locuitorii țării, canaaniții, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au zis: Iată un mare bocet printre egipteni. De ce s-a dat acestei arii numele Abel Mitzraim. Ea este dincolo de o Iordan. Astfel a au împlinit fiul lui Iacov, poruncile tatălui său. L-au dus în țara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela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 Frații lui au venit și s-au aruncat ei însăși cu față la pământ înaintea lui și i-au zis, Suntem robi tăi. Iosif l-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, însă Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și fiul lui Machir, fiul lui Manase. S-au născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi,